Вони зайшли на пасіку обнесену тином. Василь сквильоно роззирався на вечоровий сад, дворище, в якому скрізь панував лад. Відчував у своїй руці дитячу долоньку, і щось ніжне досі незнане перекочувалося у його серці теплими сонячними хвилями. Пішли «Я вам покажу ранню черешню», – Тарасик повів Василя у глиб саду. Молода черешня була обвішана рожевими гронами. Хлопчик митєво вибрався на дерево, сів на гілку і звісив голі ноженята. Простягнув почок ягід Василеві. «Їжте, бо я вже ними наласувався. Щоранку і сюди». Святненко смакував соковиту м'якоть і незмигно дивився на сина. — Чого ви так на мене дивитеся? — з дитячою безпосередністю запитав той. — Бо скучив за тобою. — Я он скільки тебе не бачив. — А хіба ви знаєте мене? — Знаю. Василь наблизив своє лице і поцілував дитячу голівку. «Я б теж так хотів вилізти і їм помахати ногами. Але хіба дерево витримає мене?» Тарасик засміявся. «Воно ще молоде!» На стежці з'явилася Марія. Вона встигла переодягнутися в сукню, волосся зібрала в тугий вузо. «Ходімо вечеряти!» Тарасик зіскочив із дерева і побіг до хати. Василь рвійно пригорнув Марію і припав до її губ. Я й на тому світі буду пам'ятати цей вечір. Ім'я його можна було витримати будь-яке пекло. Я люблю тебе. Ти мені подарувала таке щастя. У нашого синочка навіть генетичний код мій. У нього на плечі така ж плямка, як у мене. Його лице сяло щастям. З'явилася зовсім недавно. Ходімо, любий. Марія торкнулася вустами його очей. У нас попереду вечір, ніч і все життя. Вони зайшли до світлиці і сіли до столу. Тарасик мостився між ними. Нечайно ли у Калихи вина, всі встали. Ну що ж, діти, сказав схвильовано, нехай Бог благословить вас і помагає у всьому. Нехай Господь благословить, а ми з батьком благословляємо, додала розчулена Софія. Ми всі ждали цього дня. А я ждав запитав Тарасик. Всі засміялися. «А ти найбільше?» Марія пригорнула його і погладила вигорілий чубчик. «А чого?» «Дізнаєшся». «Це секрет?» «Трішечки, але скоро цього секрету не стане». Василь торкнувся губами дитячої голівки, вдихнув запах волосечка і знову відчув... Ніжну і радісну хвилю, якої ніколи не відчував. Вечеряли, стиха гомоніли. За вікном веслувала тиша. Давайте таки подивимося, що сьогодні хлопці зробили у прип'яті на тій станції. Михайло Пилипович увімкнув телевізор. У сусіднє село приїхали люди з якогось села, що коло станції. Чорні, кажуть, неначе наче з моря приїхали. Хвиля радощів поволі згасла. На екрані за якихось 200 кілометрів вирувала погибель, яка розпочала Чорнобильську еру, нову Страдницьку дорогу України. «Я вам завтра покажу щось», – пошепки сказав на вухо Василеві Тарасик. «Я роблю дерев'яний будинок для кошенят. Вони живуть у нас на горищі. Поможете мені? Бо я не вмію робити покрівлю». «А вже ж допоможу!» Василь посадив дитину собі на коліна. Той сумирно сидів а потім схилився Василеві на груди і задрімав. Василь знову відчув, як забилася пташеням ніжність і як солодка повінь залила груди. Він заснув. «Давай покладемо його». Марія пішла до спальні і розстелила ліжко. Василь переніс дитину, Зняв із нього сандалики, стягнув шортики. Опустився на коліна, схилився над ним. І довго гладив голівку. Вдихав запах волосячка, цілував. Марія вийшла, щоб не бачити, як безгучно плаче Василь, притиснувши щокою до дитячої голівки. Василь задрімав коло сина. Коли зайшов до світлиці, то стіл був уже прибраний, екран телевізора не світився. Марія стояла коло відчиненого вікна і дивилася у звечорілий сад. «Який же він у нас красивий!» Василь став поруч і поклав голову на Маріну. «Ти не хочеш прогулятися?» Вона провела довгими пальцями по василевому обличчі. Вони вийшли на подвір'я. Пахнули піони, затином білів жасмин. Вони пішли в глибінь саду. «Я страшенно стужився за тобою. Їхні руки знову сплилися. Мені так не вистачало тебе в ці дні». Прокинуся посеред ночі, увімкну світло і починаю дивитися на ваш старасиком одяг. Пересвічуся, що все це не наснилося, що це реальність, і знову засинаю як втішене дитя. Марія слухала, як гупає його серце, і мовчала. Вечір котився своїм второваним небесним степом настояний на гірких полинах нової української долі і солоді любові. Вони, як два крила одного птаха, несли Марію і Василя понад зраненою землею, над якою зійшла полинова зоря. Її палюче проміння впивалося в плоть і душу України, неначе наче шукало там щось. Чи хотіло спопелити дощенту зерно, перероджене і гріховне, Щоб по ньому не лишилося ні паростка, ні зелини, І випросити в Бога інше, вічне. А що чули-були, що антихрист іде, А тепер з'явилося багато антихристів, З цього ми пізнаємо, що остання година настала. Із нас вони вийшли, та не до нас належали. Коли б були належали до нас, то залишилися б з нами, але вийшли, щоб відкрилося, що не всі вони наші. Перше соборне послання святого апостола Івана. Марія дослухалася до повідомлення радіо і готувала вечерю. Цілісінькінь день не вмовкав телефон. Хтось розшукував Василя, дзвонили друзі. Тарас прочинив двері на кухні і покликав. «Мамо, ходіть, тато вас кличе». Марія взяла слухавку і почула схвильований Василів голос. «Поздоровляю тебе, рідна». Ми живемо вже майже у вільній державі. За незалежність проголосувало вже майже 90%. Його голос схвильовано тремтів. Це диво. Справжнє диво. Я від переживання аж схуд. Приїду додому і з'їм каструлю борщу. Цілую вас. Його схвильованість і радісне збудження Передалося і їй. Марія обняла Тараса, притягла голову і поцілувала в чуб. Він кумедно присів, підставляючи голову. «Я скоро буду ставати на стілець, щоб поцілувати тебе», – засміялася вона і скуйовдала йому густе волосся. «Не журіться, мамо! Я братиму вас на руки!» Тарас легко підняв Марію і поставив на підлогу. Вони розсміялися. Обум стало радісно. Та велетенська, століттями виждана радість, що зійшла над рідною землею, прочиняла цього вечора двері хат, квартир, ошатних будинків і всідалася на покутях, як найдорожче гостя. Прочинила вона двері і до святненків. Хтось подзвонив у двері, і Марія кинулася відчиняти. Побачила Ольгу, Миколу з чотирирічною даринкою. Марія вхопила малу на руки. «Яка ж гарна гостя прийшла до нас!» «Слава, дасть Богові!» – привіталася вона. Микола теж те теж вітання, неначе то було відлуння дитячого дзвінкового голосу. «Слава Ісусу Христу!» – відповів Тарас. «І ти, Тарасе, поклоняєшся чужій жидівській вірі», – дратівливо мовив Микола. «Гадав, що лише батько твій на тому заклинився, а тепер і ти». «Нас до цього зобов'язує наше прізвище», – відказав підліток, допомагаючи Ользі скинути пальто. «Коли ви вже зрозумієте, що чужа віра принесла нам рабство?» Та хіба лише нам? Могутність Риму гриміла в світі, допоки була в них рідна віра. Християнство привело до падіння імперії. «Тож, слава Богу, що так сталося!» – засміялася Марія. «Тобі мало тої, яка прийшла на зміну римській, російська хоча й православна імперія за формою, а за своєю суттю зберегла усі ідеали і агресивну суть своєї праматері Золотої Орди, яку теж живили і надихали рідні боги. Дивна закономірність, силу і варварські апетити дають чомусь рідні віри. Київська Русь теж полохала світ, допоки поклонялася поганським богам. «Ми були сильними і непереможними, а коли нас охрестили, то ми відразу ж потрапили в рабство. І ти, Маріє, туди ж», – махнув рукою Микола. «Ну, припустимо, не відразу», – заперечив Тарас, – «а через шістсот шістдесят шість років». Усі здивовано перезернулися, зайшли до кімнати. «Так-так, між датою охрещення і датою початку неволі, роком 1654-м, стоїть знак сатани», – додав Тарас. «А була б наша рідна віра, цього б не сталося». Микола сів у крісло і підхопився. «Зробилося це не через те, що нас охрестили» а через те, що ми не зуміли піднятися до рівня справжньої віри. Ми залишалися у своєму загалі язичниками, що беруть знання і поклоняються все ж тим божкам. Вони закликали нещастя до України, а не віра Христова. Сатана має над нами владу, коли нас залишають Божі сили. Не взяли б нас ні прокляття волхвів, Ні озлоблені на нас божки, Коли б ми мали у своїх душах глибоку віру. Покарані ми не за те, як ви кажете дядьку Миколу, Зраду своїх богів, А за те, що не зуміли очиститися в істинній вірі. Микола знову опустився в крісло і похмуро промовив. «Зіпсували хлопця». А я відвідую зібрання нашої громади. Тепер і українці мають свою національну релігію.